Тоді Генріх помахом руки спровадив усіх з ложниці, і ті, топлячись у дверях, озираючись, випхалися всі, полишивши нарешті цих двох. Євпракці ще сиділа, дивилася на свого мужа. Той поволі вивільнився з-під хутряного накриття, пішов кудись у темну глибочинь ложниці, йшов босий по затоптаній підлозі, високо піднімаючи ноги крадаючись на шпинках, бо камінь неприємно холодив підошви. Повернувся з товстою книгою в руках, заліз під хутро, розгорнув, пошукав щось, став читати хрипким, різучим голосом. Євпраці відразу пізнала пісню-пісень Соломонову. «Лоно твоє, сад гранатових яблук, з плодом досконалим, кипри із нардами». Нард і шафран, пахуча тростина і кориця з усіма деревами ладану, мирра і алое з усіма найзапашнішими пахощами. Трохи почитавши, імператор поклав книгу кололожа на підлогу, притулився сухими холодними губами до щоки є в праксії, сказав безвиразно «На добраніч». Іллі Горілиць, відразу заплющивши очі. Вона не мала що робити, посиділа трохи мовчки, бо ж казати щось оглухлому вважала даремним. Тоді лягла й собі, теж горілиць, але очей не заплющувала. Намагалася пробитися поглядом до високої темної стелі, не відаючи для чого, але не могла проникнути аж у таку височинь. А товсті свічі не просвітлювали вгору, розсіваючи своє світло більше в боки, сіваючи ложі з цими двома, з мужем і женою, правдивіше, з імператором та імператрицею. Тоді повернулася спиною до Генріха і склепила повіки. Таке спання тривало тиждень, а може й місяць. Ївпраксія згубила лік дням. Все повторювалося, так само імператор щоночі читав їй пісні пісень, щоразу те саме аж вона не витримала і, забувши про його глухоту, сказала «Ви могли б уже читати без книги». І дивно, глухота в нього, видно, уже минула. Він почув її слова, бо відразу і відповів їй до ладу «Книга дає певність». «Хіба в імператора могла бути коли-небудь непевність?» поцікавилася вона. «Певність є завжди, але...» Завжди її слід зміцнювати. Ви щовечора читаєте про жіночу вроду. Навіщо? Нагадати вам про вашу вродливість. Я знаю це і так. Нагадування не зашкодить. Мені приємно, що ви віднайшли слух. Він відклав книгу, ліг, сказав. Не добраніч? імператриця. Тепер мав слух. Треба було відповідати чимністю на чимністю. На добра ніч, імператоре. То була остання для неї добра ніч. Наступної ночі Генріх сказав їй. Ми підемо в собор. Коли? Сьогодні? Уночі? Так. Хіба ви не звикли молитися в Кведлінбурзі також і вночі? Я знала вашу Нехіть, до молитов. Хай то буде моєю турботою. Вас зодягнуть належним чином. Може, дозволено мені буде самій вибрати належне вбрання. Мої камерарії дадуть вам поради. Станеш імператрицею, щасливий світ. Це сприймалося тепер гіркою наснішкою. Божела цей час мовби на площі. Відкрита усім поглядом, не належала собі ні в чому. Все перетворювалося на державні акти. Звичайний сніданок, лежання в постелі, молитва в церкві. Навіть для плачу потрібна була тут неабияка мужність і сприт, бо завжди могли знайтися свідки, а свідки ж, як казав Абат Бода, небажані. Не мало ніколи самотності для себе» водночас будучи глибоко самотньою в душі. Спробувала знайти свою журину, але і того не змогла. Імператорські камерарії принесли їй якесь широке чорне накриття, підбите червоним, шанобливо закутали її. Генріх був у такому самому вбранні, без ніяких ознак імператорської гідності. Подав руку жоні повів по палацових переходах, і тільки тоді вона помітила, що йдуть без супроводу. Це мало б викликати полегкість, але чомусь зродилася тривога, яка не полишала Євтраксію ні в палаці, ні на темних плитах палацового двору, ні в притворі під могутніми склепінчастими арками собору. Там їх зустріли якісь чорні тіні, теж загорнуті в широкий і, здається, чорний. В руках тримали жахливо чорні свічі, повели імператорську пару повзтовсті круглі колони і чотирикутні стовпи, які тяжкістю своєї давили її в праксії на душу. Усі йшли швидко, так швидко, що молода жінка стала задихатися. Генріх стискував її руку, мало не жорстокістю. Коли вона спробувала вивільнитися, він стиснув ще дужче. Стиск був кістлявий, наче в смерті. «Вони ведуть мене вбивати», – подумала вона, але не злякалася. Ліпше вмерти, ніж таке життя. Ще й не життя, тільки його початок. Тоді чого ж має чекати від подальшого? Життя ще й не починалося, а вже його нема. Воно зайшло в духий кут». Зупинилося, а це гірше за смерть. Що є життя? Добрі душі дерев, трав,